Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti ni kipindi cha radio Sanganiro kinacho kuletea za habari zinazoandikwa na magazeti Na mpenzi msikizaji karibu katika dondo magazeti Nikipindi kinacho kuletea tarifa mbalimbari zinazo andi na magazeti kutoka jume ya Afrika mashariki hapa studio mimi nilo mardiniyo ebuvuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo tunaanzia mmoja kwa moja, nchini Burundi aliyekuwa mbunge awe kwa jela mjini Rumonge katika chapisho lake la Juni 30 2023 gazeti la Net Press la mtandaoni lina reporti kwamba aliyekuwa mjumbe wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA kwa ufupi Christophe Nduayo alikuwa amelala usiku wake wa pili katika gereza kuu la Murembwe mkoani Rumonge alikuwa amefanya wiki mbili katika mahabusu ya idala ya idara za upelelezi katika mji mkuu wa kiuchumi bujumbura kulingana na habari zinazotolewa na watu wanaofuatilia kesi hiyo M mwenzeto huyu wa gazeti la Nete Press anaendelea kusimulia, Mbunge huyo mstafu wa chama cha upinzani Congrès National pour la Liberté CNL kwa ufupi anashutumiwa kumiliki silaha kinyume cha sheria. Habari zinazojitegemea zina zinaeleza kuwa kuzuiwa kwake kunatokana na singizio la, mar, la mifarakano katika chama chake kwa zaidi ya miezi nane na kwamba mbunge huyo wa zamani Christophe Duayot yo karibu na kinara wa chama Senel Agaton Rwasa. Na ya nchini Burundi ukarabati wa hospitali ya Chokikoo cha Kamenge inayojulikana kama hospitali ya mwanamfalme ya Hared. Unakuja hivi karibuni linaandika gazeti la Burundico mkuujenzi wa hospitali hiyo, uh, daktari Stan Sarasti Harakandi ambaye anabainisha kuwa mradi huu unaendelea na utafadhiliwa kwa kiasi cha milioni thema ina tano dora na mfuko wa maendeleo wa Saudi Arabia na Benki ya kiarabu ya maendeleo. Kazi natalajua kuanza mwaka huu na itakamilika baada ya miaka mitano. Burundi ya kuri kuwa mwadi huu ulianza anza mwaka nafumili saba wakati mkuligenzi mkuu wa mfuko wa maendeleo ya Saudi Arabia aliyahidi ali ya Joseph Votori alikuwa makamu wa aliaisi Ja wakati huo akitembelea Saudi Arabia ya kufadhi waidi kufadhidhi arabati wa hospitali ya Mfalme Hared utengengezaji wa barabara ya Nyanza lake eh, ya sehemu ya mtamba Nyanza lake pamoja na ujenzi wa vifaa vya taasisi ya taalma ya juu. Makali wawili wa UPDF miongoni mwane walioawa na wanamgambo wa Karamoja Warriors. Kulingana na gazeti la Dimonita la Uganda watawala wanasema kuwa wana walikuwa na silaha kali walipoasha moto wa vita kwenye, vitu, kwenye kituo cha biashara cha Lopuyo na kumuua mwenyekiti wa Kaunti ndogo ya Langaroe wanajeshi Butten Isa Muyende na Private David Mwanika, wote wa kikosi cha 43 chini ya kitengo cha askari wa miguu cha brigadia ya tatu nao pia waliuawa wakati wa shambulio hilo lilotekelezwa saa 9 usiku kulingana na naibu msemaji wa kitengo cha UPDF 3 meneja Moses Amuya Naam ukisalia chini Uganda gazeti la Nile Post limeandika kwamba rais Museveni ameagiza kitengo cha kupambana na rushwa Katika ikuru kuanza uchunguzi wa uchaguzi mdogo wa Jimbo la bukedea au uh, uliokumbwa na vurugu mwezi uliopita ambapo humoja wa wagombea haa, alipigwa na kuvuliwa nguo katika ofisi za tume ya uchaguzi kabla uchaguzi mdogo wa juni Junikumifu Umoja wa wagombea huru David Steven Omagol, Alishambuliwa na kundi la majambazi zaidi ya hamsini alipokuwa kikaribia ofisi za tume ya uchaguzi kwa uteuzi alipigwa vibaya sana nguo zake zilichanwa huko kundi lile likiondoka na karatasi zake za uteuzi hapo awali pia kulikuwa na uvamizi nyumbani kwa Umagoro na hata na hati, hati kadhaa zikiwemo karatasi za uteuzi alizotayarisha awali kuibwa pamoja na pesa za kampeni za shilingi milioni 162. Familia moja inaomba usaidizi na inadai binti yake alitekwa nyara kutoka Homa Bay gazeti la DStare la Kenya linaripoti. Familia hiyo ya Sunna Magharibi ilidai kuwa binti yao alitekwa nyara na mwanamke aliyompeleka Kajiado kijana huyo mwenye umri wa miaka 26 Fath Ogendo alikuwa homa bay alipotoweka wikijana kulingana na babake mzee huyo anahofia kwamba binti bintie, bintie angeuawa kwa madhumuni ya mila baada ya kumwambia kwamba waliyomtembelea walijificha wali nyuso kwa nguo nyekundu mnamo Jumatatu yani leo asubuhi Gazeti la The Star liliwasiliana na kamishna wa kaunti ya, ya Kajiado Felix Watikira kuhusu suala hilo na afisa mkuu wa polisi kutoka Kajiado magharibi ambaye aliomba kutotajwa jina alihoji alihoji uh, kwa nini mtekaji nyara alimruhusu muathiriw wa wake kubaki na simu yake Naam tukizalia ya nchini Kenya gazeti la Taifa leo limeandika kuwa Waziri wa uchukuzi na barabara Kipchumba Macomen ametangaza kuwa serikali itaondoa wachuhuzi wanaoendeleza biashara kando mwa barabara kunchini. Bwana Macomen alitoa tangazo hilo baada ya taarifa za kupoteza zaidi ya watu hamsini eneo la Londiani barabara kuu ya Kilicho Kisumu. Waziri sema hatua wa hiyo itasaidia kupunguza visa vya ajari hasa vinavyohusisha watu wale wa kando kano mwa barabara. Ajali ya Rondiani ilihusisha magari kadhaa baada ya trena iliyokuwa kwenye mwendo wa kasi kupoteza mwelekeo na kugonga wachuhuzi wa huduma wa boda boda na wapita kufikia Jumamosi Julai Mosi mwaka 2023 idadi walio Thibitishwa kuangamia kufuatia mkasa huo ilikuwa imefikia watu 52 mengi ya magari hayo Yali haribika kiasi cha kutoweza kufanyiwa ukarabati omel. Nimetimu saa kumi jioni na dakika tatu katika studio za radio Isanganiro kipinde hewani ni Dondro Magasechini. Hewani sauti tunaosikika ni Omer Ndwayo pamoja na Romurde Niyo ya Bifusa. Naam, kwa sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo zaidi ya wahitimu 400 qualify mtihani wa serikali wa mwaka huu wa shule wa 2020 2023 kutokana na, na, na, kutoka na, na ukosefu wa usalama kulingana na ripoti e, inayoundikwa kwenye okapi tovuti, wavuti wa okapi radio angalau wahitimu 412 wa shule ya sekondari hawakweza kufaulu mtihani wa kawaida wa serikali leo la 22 la la 2022 katika uh, maeneo ya Kanyabayonga eneo la Luchuru ni Kivu Kaskazini kulingana na vyanzo kwenye tovuti hiyo uh, hawakuweza kufikia eneo hilo wakaguza waweza kufika eneo hilo Uh, ili kufanya ukaguzi kufuatea ukosefu wa usalama kutokana na hali hiyo data zao hazikuunganishwa kwenye mfumo alisema uh, kiongozi wa ma, wa eneo hilo hali hiyo huatia wasiwasi wazazi wengi na watu wote wanaohusika na elimu maeneo hayo sababu wanafunzi walikuwa wamejiandaa huku wakiwa wametayarisha kwa ajili ya kumaliza mwaka huu wa shule kilomata. Naam kutoka jamhuri like ya demokrasia ya Kongo turejee pale upembe ya Afrika huko Juba, Sudani Kusini, kwa mujibu wa gazeti la One Citizen Daily wakimbizi wa kambi ya Gorom. Mmoja wapo wa maeneo ya makazi ya wakimbizi yaliyo ndani ya jimbo la ikweta ya kati katika jamhuri ya Sudani Kusini wanakabiliwa na hali mbaya kibin Adam ni pamoja na ukosefu wa makazi bora au duni pamoja na vifaa vya maji usafi wa mazingira na usafi baadhi ya wakimbizi hao wamekuwa wakilala chini ya miti kwa siku au hata wiki kadhaa bila kupewa makazi yoyote kama hiyo inahifadhi wakimbizi ambao wamekuwa wakitafuta makazi salama kutokana makabiliano ya ndani ya kijeshi iliyozuka mwezi ya pili mwaka 2023 nchini Sudani makazi haya ilikuwa na eneo kubwa laia wengi wa sudani ambao walikuwa wametoroka sudani iliyokumbwa na vita kwa sasa Rwanda Romad, Rwanda yazindua mradi wa bilioni 490 faranga za rwanda kudhibiti mafuriko hatari ya volcano the new times la rwanda hilo ni gazeti linaloandika huko rwanda linaripoti kuwa Serikali inalenga kuimarisha juhudi zake katika kulinda wakazi pamoja na kulinda mali dhidi ya majanga ya uharibifu maafisa walitangaza. Wakati mradi wa awali ulianzishwa mwaka wa 2019 wa kudhibiti mafuriko yanayohusiana na volcano Wigo wake ulionekana kutotosha katika kushughulikia tatizo hilo kwa ufanisi. Kulingana waziri mkuu Eduard Ngirene, katika hotuba uh, yake kwa wabunge mnamo Juni 30, akiangazia hitaji la mpango wa kina zaidi. Na mkutoka arwana tulekeye nchini Tanzania ambapo tutatiri ya Kikomo, tondo magazetini kwa siku ya leo. Gazeti la mtanzania halimeandika kuwa wizara ya asili na utari, imeanzisha mfumo wa QR code ili kumsaidia mtalii wa ndani na nje ya nchi kupata taarifa za utalii kupitia simu yake popote alipo bila kufika kwenye idara yoyote inayohusika na utalii kaimu mkurugenzi wa utalii wa wizara hiyo daktari Tereza Mgobi alisema hayo alipotembelea banda la wizara kio katika maonyesho ya 47 ya 77 yanayoendelea jijini Dar es Salaam amesema lengo ni kuyuhamasisha utalii wa ndani kwa wananchi na wageni kutoka nje ya nchi na kwamba wanatarajia kuwa na watalii milioni 5 ifikapo mwaka tano. Ifika tano. amesema lengo la kuwepo kwa QR code ni kuwawezesha kutambua faida na kujifunza utalii popote wanapokuwa ili kuepuka kubeba mzigo wa vipeperushi badala yake wapate taarifa za utalii kupitia simu zao za mikononi Misho. na hadi hapa hatuna cha ziada usikose kuangalia katika taarifa nyingine za hapo baadaye studioni hapa ulikuwa na mimi Omar Deni naweza kushikamana na tunatakia kila heri habari za magazeti habari za magazeti Afrika Mashariki taarifa za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinacho kuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti